Salme 104 Velsign Jehova, min sjel. Jehova, min Gud, du har vist deg å være overmåte stor. I verdighet og prakt har du kledd dig. Du hyller dig i lys som i en kledning. Spenner ut himmelene som en teltdukk. Han er den som i vannene bygger sine takkamere med bjelker, som gjør skyene til sin vogn, som vandrer på svinger, som gjør sine engler til ånder, sine tjenere til en fortærende ild. Han har grunnlagt jorden på dens grunnfestede steder. Den skal ikke bli brakt til å vakle, ikke til tid eller til evig tid. Med et vanndyp, liksom en kledning, dekket du den. Vannene sto over fjellene. Ved din refselse begynte de å flykte. Ved lyden av din torden ble de drevet til å løpe i panikk. Fjell begynte å stige, dalsletter begynte å synke, til det sted som du har grunnlagt for dem. Du satt en grense som de ikke skulle overskride, så de ikke igjen skulle dekke jorden. Han sender kilder inn i elvedalene. Mellom fjellene strømmer de. De gir alle de ville dyr på den åpne mark og drikke. Sebrane slokke jævnlig sin tørst. Over dem har himmelenes flygende skapninger sine soveplasser. Fra det tette løveverket lar de stadig sin røst lyde. Han vanner fjellene fra sine takkamere. Med frukten av dine gjerninger mettes jorden. Han lar grønt gress bire fram for dyrene, og planter til menneskenes tjeneste, for å la føde komme fram av jorden, og vin som får det dødelige menneskes hjerte til å fryde sig, for å la ansiktet skinne av olje, og brød som styrker det dødelige menneskes hjerte. Jehovas trær mettes, Liban ansederer som han plantet, hvor fuglene bygger eder. Storken har egnet trærne som sitt hus. De høye fjellene er for fjellgeitene. De steile klippene er et tilfluttssted for klippegrevlingene. Han har dannet månen for fastsatte tider. Solen vet godt hvor den går ned. Du får å mørke så det kan bli natt. I den kommer alle de ville dyr i skogen fram. Ungløvene med manke brøler etter bytte og får å søke sin føde fra Gud selv. Solen begynner å skinne. De trekker seg tilbake og de legger seg på sine skjulesteder. Mennesket går ut til sin virksomhet, og til sin tjeneste inntil kvelden. Hvor mange dine gjerninger er, Jehova? Alle har du gjort i visdom. Jorden er full av det du har frambrakt. I dette havet så stort og hvitstrakt, der er det dyr som beveger seg, uten tall. Levende skapninger, både små og store. Der går skipene. Leviathan, den har du formet til å leke seg i det. Alle sammen, på dig fortsetter de å vente på at du skal gi dem deres føde i rette tid. Det du gir dem, sanker de. Du åpner din hånd, de mettes med gode ting. Hvis du skjuler ditt ansikt, blir de forferdet. Hvis du tar deres ånd bort, utånder de, og til sitt støv vender de tilbake. Hvis du sender in ånd ut, blir de skapt, og du gjør jordens overflate ny. Jehovas herlighet skal bestå til uavgrenset tid. Jehova skal fryde sig over sine gjerninger. Han betrakter jorden og den skjelver. Han rører ved fjellene, og de ryker. Jeg vil synge for Jehova hele mitt liv. Jeg vil synge og spille for min Gud så lenge jeg er til. Må til mine tanker om ham være til behag. Jeg for min del skal fryde mig i Jehova. Syndene skal bli utryddet fra jorden, og de onde skal ikke mer være til. Velsign Jehova min sjel, Lovpris ja.